Kapittel 40 Og Jehova fortsatt å svare Jobb og si, Burde en som er klandresyk strides med den allmektige? La ham som i rettesette Gud svare på det. Og job tok til å svare Jehova og si, Se, jeg er blitt av liten betydning. Hva skal jeg svare deg? Jeg har lagt hånden på munnen. En gang har jeg talt, så jeg vil ikke svare. Ja, to ganger, og jeg vil ikke tilføye noe. Og Jehova svarte så jobb ut av stormen og sa, Jeg ber deg, spenn belt om hoftene som en sunn og sterk mann. Jeg skal spørre deg, og du skal opplyse meg. Sannelig vil du gjøre min rettferdighet ugyldig? Vil du erklære meg ond for at du kan få rett? Og har du en arm som den sanne Guds, og kan du la det tordne med en røst som hans? Jeg ber dig, smyk dig med overhøyet og opphøydhet, og i verdighet og prakt kan du klede dig. La din vredes heftige utbrudd strømme fram, og se en vær som er håvmodig og fornedre ham. Se en vær som er håvmodig og ydmyk kan. og trå de onde ned akkurat der hvor de er. Skjul dem sammen i støvet, bind deres ansikter på det skjulte sted, og jeg, ja, jeg, skal rose dig fordi din høyre hånd kan frelse dig. Se nå på b som jeg har dannet like såvel som dig. Grønt gress spiser den, akkurat som en okse. Og se, den har sin kraft i hoftene og sin dynamiske energi i buken sener. Den bøyer sin hale ned som en seder. Senene i dens lår er sammenflettede. Dens knokler er kobberør. Den sterke knokler er som stenger av smieren. Den er Guds veiers begynnelse. Han som har dannet den kan føre sitt sveid fram. For fjellene bærer sin grøde for den, og alle markens ville dyr leker der. Under de tornete lotustrærne lägger den seg ned, på skjulestedet mellom siv og på det sumpete sted. De tornete lotustrærne holder den avskjermet med sin skygge. Elvedalens poppler omgir den. Om elven er voldsom, løper den ikke i panikk. Den er trygg selv om Jordan skulle bryte fram mot dens munn. Kan noen ta den for øynene på den? Kan noen gjennombore dens nese med snarer?